Розділ 13. Миша схоплена Загалом людям у житті не часто доводиться опинятися на краю вічності. Але коли я, перебуваючи у підвалі на околиці міста, вимовив ті слова, я був абсолютно впевнений, що це мої останні слова на цій грішній землі. Я зібрав усі сили, готуючись зустріти чорні стрімкі води, вже відчував оглушливий жах падіння. Але на моє здивування до мого слуху долинув низький сміх. Я розплющив очі. Згідно з жестом чоловіка на дивані, мої охоронці потягли мене назад і поставили перед своїм господарем. «Ви хоробра людина, капітане Гастінгсе», – сказав той. «Ми на сході цінуємо сміливість, але можу сказати, що саме цього я від вас і чекав». І це приводить нас до другого акту нашої маленької драми. Ви не боїтеся власної смерті, а як щодо смерті іншої людини? Що ви маєте на увазі? – хрипко запитав я, і мене знову охопив жах. Впевнений, ви не забули ту леді, яка потрапила до нас у руки, вашу квітучу троянду? Я втупився в нього, внутрішньо корчачись від болю. Думаю, капітане Гастінгсе, ви все ж напишете цей лист. Подивіться, у мене тут бланк телеграми. Що я на ньому напишу, залежить від вас, і мої слова означатимуть життя або смерть для вашої дружини. Я залився потом. Гарячі струмочки побігли по чолу прямо в очі. А мій мучитель продовжив, люб'язно усміхаючись і кажучи з абсолютною незворушністю. Отже, капітане... «Перо чекає дотику вашої руки. Вам потрібно лише написати кілька слів. Якщо ж ні?» «Якщо ні?» – відлуням повторив я. «Якщо ні, та леді, яку ви кохаєте, помре. І помре повільно». «Мій учитель Лі Чанг'єн у вільний час розважається тим, що вигадує нові і оригінальні методи тортур». «Боже!» – вигукнув я. «Ви диявол!» Тільки не це! Ви не можете цього зробити! Може, розповісти вам про деякі його винаходи? І, незважаючи на мій протест, він заговорив рівно і спокійно. Його мова лунала, доки я з криком жаху не затулив вуха долонями. Я бачу цього достатньо. Беріть перо й пишіть! Ви не посмієте! Ваші слова дурнуваті, і ви самі це знаєте. Беріть перо й пишіть! І якщо я напишу, вашу дружину звільнять. Телеграму буде відправлено негайно. Звідки мені знати, що ви дотримаєте слова? Я клянуся вам священними могилами моїх предків. Більше того, подумайте самі, навіщо мені бажати їй смерті? Вона вже зіграла свою роль. А, а Пуаро? Ми триматимемо його в надійному місці, поки не завершимо свої операції, а після відпустимо. «У цьому ви теж готові поклястися могилами ваших предків?» «Я вже дав вам клятву, цього достатньо». Серце моє кудись впало. Я зраджував свого друга. Заради чого? На мить я завагався, а потім жахлива альтернатива постала перед моїми очима, подібно до нічного кошмару. «Сіндерелла, моя кохана в руках жовтих китайських дияволів, що помирає від повільного катування». Стогін вирвався з моїх вуст. Я схопив перо. Можливо, ретельно добираючи слова, я зможу якось застерегти друга, і Пуаро зможе уникнути пастки. Це залишалося єдиною надією. Але і її у мене відібрали. Голос китайця піднявся, хоч і звучав, як і раніше, вічливо і чемно. «Дозвольте мені продиктувати вам». Він замовк, звіряючись із нотатками на аркуші паперу, що лежав поруч, а потім продиктував мені наступне. Дорогий Пуаро, я думаю, що вийшов на слід номера четвертого. Вдень прийшов китаєць і привів мене сюди завдяки підробленій записці. На щастя, я вчасно розгадав його гру і вислизнув. Ми з ним помінялися ролями, і я прослідкував за ним, дуже обережно, і, гадаю, він нічого не помітив. Тут я знайшов тямущого хлопчину, який доставить вам мого листа. Дайте йому півкрони, добре? Я пообіцяв саме таку суму за доставку повідомлення. Зараз я стежу за будинком, де сховався китаєць, і боюся відійти. Я чекатиму вас до шостої години, а якщо ви не прийдете, спробую сам проникнути в будинок. Звісно, шансів не надто багато, та й хлопчина може вас не знайти» але якщо все ж таки знайде, нехай проведе вас прямо до мене. І прикрити свої чудові вуса, адже якщо з вікон будинку хтось визерне, вас можуть упізнати. Щиро ваш, Гастінгс. Кожне слово, яке я писав, дедалі більше занурювало мене у прірву відчаю. Лист був складений диявольськи хитро. Саме так я й написав би його сам. Усі мої зусилля залишити знак у вигляді чотирьох книжок знецінювалися, адже в листі прямо зазначалося, що китаєць, який з'явився в день, обманом вивів мене з дому. Ось тепер і утворилася справжня пастка, і я прекрасно розумів, як Пуаро сприйме це все. Час був розрахований бездоганно. Коли Пуаро отримає мого листа, йому доведеться одразу йти з моїм посильним, який виглядав абсолютно невинно, і я знав, що мій друг саме так і зробить. Моє завзяття та тверде бажання проникнути в будинок змусять його поспішити. Він завжди дивним чином недооцінював мої здібності. І одразу переконається, що я напрошуюся на неприємності, не розуміючи ситуації загалом, і поспішить узяти справу у свої руки. Але нічого не можна було змінити. Я написав те, що було наказано. Господар підвалу забрав у мене аркуш, прочитав листа, схвально кивнув головою і передав його одному з мовчазних охоронців. І той одразу зник за однією із шовкових завіс, яка приховувала за собою двері. Китаєць, що сидів на дивані, з усмішкою взяв бланк телеграми і щось написав на ньому. Потім простягнув його мені. Я прочитав. «Відправте білу пташку в політ швидше». Я зітхнув із полегшенням. «Ви відправите це зараз?» – запитав я. Він знову всміхнувся і похитав головою. «Коли мсьє Еркюль Пуаро опиниться в моїх руках, не раніше». «Але ж ви обіцяли!» «Якщо наш план чомусь не спрацює, мені може знадобитися наша біла пташка, щоб переконати вас докласти нових зусиль». Я побілів від гніву. «Боже мій, якщо ви...» Він змахнув тонкою жовтою рукою з довгими пальцями. «Заспокойтеся, я зовсім не думаю, що нас чекає невдача. У ту мить, коли місія Пуаро потрапить у пастку, я дотримую своєї клятви. Якщо ваша клятва чогось варта?» «Я поклявся вам священними могилами своїх предків. Не бійтеся, відпочиньте поки. Мої слуги в мою відсутність зроблять для вас усе». Я залишився сам у цьому дивному підземному гнізді розкоші. Повернувся другий охоронець. Один із китайців приніс їжу та напої і запропонував мені, але я відмовився від усього помахом руки. Я був немов хворий, на душі було тяжко. Потім повернувся господар, високий і величний у своєму шовковому халаті. Він узявся керувати операцією. За його наказом, мене швидко провели через підвал у тунель у той самий будинок, куди ми спочатку зайшли. Я опинився у кімнаті першого поверху. Вікна тут були зачинені ставнями, але крізь щілини легко можна було побачити вулицю. Старий волоцюга тягнувся протилежним боком вулиці, але коли я побачив, як він кинув погляд на вікна будинку, я зрозумів, що це один із членів банди, який стоїть на варті. «Усе чудово!» сказав мій китайський друг. Еркюль Пуаро потрапив на гачок. Він уже близько, і він один, якщо не враховувати хлопчиська провідника. Отже, капітане Гастінгсе, вам залишилося зіграти останню сцену п'єси. Поки він не побачить вас, він не зайде до будинку. Тому, коли він наблизиться, вам доведеться вийти на ганок і запросити його всередину. «Що?» – вигукнув я з огидою. І ви завершите свою роль самотужки. Не забувайте, якою буде ціна помилки. Якщо Еркюль-Пуаро щось запідозрить і не увійде до будинку, ваша дружина помре сімдесятьма мученицькими смертями. А ось і він. Серце моє шалено калатало, до горла підступила нудота, коли я подивився крізь одну із щелин у ставні. У людині, що йшла протилежним боком вулиці, я одразу впізнав свого друга, Хоча комір його пальто був піднятий, а нижню частину обличчя закривав отруйно-жовтий шарф. Але він не міг змінити свою ходу, і ніхто у світі більше не тримав яйцеподібну голову так, як він. Схилено трохи вперед і вбік. Так, це був Пуаро, який йшов на мій поклик на зустріч долі, нічого не підозрюючи. Поруч із ним біг типовий лондонський безпритульний, брудний і обідраний. Оглянув через вулицю будинок, а хлопчисько щось гаряче пояснював йому, показуючи на двері. Настав час мого виходу. Я пройшов у хол. За вказівкою високого китайця один із слуг відчинив двері. «Пам'ятайте про ціну помилки», – низьким тихим голосом промовив мій ворог. «Я вже стояв на ганку». Я кивнув Пуаро. Він поспішив перейти мостову. «О, отже, з вами все гаразд, друже мій! Я вже почав хвилюватися. Вам вдалося проникнути всередину? Так, значить, будинок порожній!» «Так», – сказав я, намагаючись надати своєму голосу природності. «Мабуть, із нього є інший вихід, таємний. Давайте пошукаємо його разом». Я зробив крок назад через поріг. Безтурботний Пуаро вже збирався піти за мною. І тут, ніби щось клацнуло в моїй голові, я чітко усвідомив, ким я став. удою. «Назад, Пуаро!» – закричав я. «Назад, якщо хочете врятуватися! Це пастка! Не звертайте на мене уваги! Тікайте!» Я ще вигукував слова застереження, коли руки моїх охоронців стиснули мене, мов лищата. Один із китайців стрибнув повз мене, щоб упіймати Пуаро. Я встиг побачити, як цей бандит відскочив назад, здійнявши руки, а потім раптом навколо мене виник густий дим, який позбавив мене дихання, убив мене. Я впав, задихаючись. Це була смерть. Повільно і болісно до мене поверталася свідомість. Усі мої відчуття були приголомшені. Перше, що я побачив, було обличчя Пуаро. Мій друг сидів поруч із тривогою дивився на мене. Коли він побачив, що я розплющив очі, з його губ зірвався радісний вигук. «О, ви ожили! Ви прийшли до тями! Все чудово, мій друже, мій бідний друже!» «Де це я?» – з труднощами вимовив я. «Де? Та озерніться!» Я повернув голову. «Та це ж наша квартира. І на решітці каміна чотири шматочки вугілля, ретельно викладені мною». Пуаро простежив за моїм поглядом. Так, так, це була чудова ідея, і книги також. Знаєте, якщо мені ще колись скажуть, ваш друг цей Гастінгс, він вже не дуже розумний, так? А я відповів: ви помиляєтеся. Так, ваша ідея була блискучою, просто геніальною. Ви зрозуміли, що це означає? Хіба я ідіот? Звісно, зрозумів. Я отримав необхідне застереження і час для розробки плану. Якимось чином Велика Четвірка виманила вас із дому. З якою метою? Очевидно, не заради ваших прекрасних очей. І не тому, що вони бояться вас і хочуть прибрати з дороги. Ні, їхня мета була абсолютно очевидною. Ви мали стати приманкою, щоб заманити у їхні пазурі великого Еркюля Пуаро. Але я давно був готовий до чогось подібного. Я трохи попрацював над підготовкою і невдовзі, як я й очікував, прибув посильний. Такий невинний на вигляд вуличний хлопчисько. Що ж, я повірив його байці, поспішив за ним, і на щастя вони дозволили вам вийти на ганок будинку. Я тільки й боявся, що доведеться боротися з ними до того, як я знайду місце, де вас сховали, і що шукати вас доведеться, можливо, марно після того. «Боротися з ними, ви сказали?» – слабким голосом перепитав я. «Самотужки?» О, тут немає нічого особливого. Якщо людина готова до зустрічі, все інше просто. Завжди готовий, так здається, кажуть скаути. А я був готовий. Не так давно я зробив послугу одному відомому хіміку, який під час війни працював із отруйними газами. Він виготовив для мене маленьку бомбочку, просту в використанні і зовсім легку. Кидаєш її, вона робить пуф і все навколо затягує дим, а люди втрачають свідомість. Я її кинув, тут же свиснув у маленький свисток, і за справу взялися люди Джеппа, які стежили за мною та посильним до самого цього будинку, залишаючись непоміченими. Але як вам вдалося самому не втратити свідомість? Ще одна маленька удача. Наш друг номер четвертий, напевно це він написав геніального листа від вашого імені, Дозволив собі маленьку шпиньку щодо моїх вусів, а в результаті я легко сховав під жовтим шарфом респіратор. Так, я пам'ятаю. Вигукнув я, і разом зі словом «пам'ятаю» на мене звалилася нестерпна тривога, яка в одну мить повернулася із небуття. Сіндерелла. Я зі стогоном відкинувся назад. Мабуть, я знову на хвилину-дві втратив свідомість, а коли прийшов до тями, відчув на губах смак бренді. Пуаро намагався влити його мені до рота. «Що сталося, Монамі? Що? Розкажіть мені!» Я повільно з труднощами, здригаючись при кожному слові, розповів йому все. Пуаро сплеснув руками. «О, мій друже, як ви, мабуть, страждали, а я нічого про це не знав. Але заспокойтеся, заспокойтеся, все гаразд. Ви хочете сказати, що знайдете її?» «Але ж вона в Південній Америці, і до того часу, як ми туди дістанемося...» «Ні, задовго до цього вона вже буде мертва, і Бог знає як, яким жахливим способом їй доведеться померти». «Ні, ні, ви не розумієте, вона в безпеці та почувається чудово, вона жодної миті не була в їхніх руках». «Але я отримав телеграму від Бронсена». Ні, ні, це теж неправда. Ви отримали якусь телеграму з Південної Америки, де згадувалося ім'я Бронсена, але це зовсім інше. Скажіть, хіба вам не спадало на думку, що організація на кшталт Великої Четвірки, яка має філії по всьому світу, без зусиль може завдати нам удару, викравши цю маленьку дівчину Сіндерелу, яку ви так любите? Ні, ніколи, відповів я. Ну, проте мені це спадало на думку. «Я нічого вам не казав, бо не хотів вас засмучувати без потреби, але я вжив необхідних заходів. Листи вашої дружини, які начебто відходили з вашого ранчо, насправді були написані в одному безпечному місці, куди вашу дружину помістили приблизно три місяці тому на моє прохання». Я довго мовчки дивився на нього. «Ви в цьому впевнені?» «Пахблю, я це знаю, вони катували вас брехнею». «Я відвернувся». Пуаро поклав руку мені на плече, і коли він заговорив, у його голосі прозвучало щось таке, чого я ніколи раніше не чув. «Я знаю, вам не сподобається, якщо я вас обійму, чи якось інакше висловлю свої почуття. Тому я буду справжнім британцем. Я нічого не скажу. Майже нічого. Лише одне». У нашій останній пригоді ви довели свою доблесть і честь, і щаслива та людина, в якої є такий друг, як у мене.